Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin ala wa ashabi, ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahun më dhurore falenderojm dhe vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojm. O Allah xhelavala që na beqaton dhe bekon në këtë ditë të bekuar ditë të jumja, na jep të mirën këtë dhunja dhe të mirën botën tjetër dhe të na ruaj nga dënimi i tij të ndërrmullarë në gjermane kaluar pikërisht në këtë ligjrat para Xhumës kemi filluar të trajtuaj një porositë dhe një këshill që një nga pejgamberët e Zotit që Lewala ia ja prezantoi dhe e kshëlloi popullin e tij me ato porositë. Fjala është për Yahjen alayhis salam një pejgamber i njerëzor, i biri i pejgamberit Zakaria sallallahu alaihi salam, që Allahu xhallahu ole fiat për ta Kur'an në, Kur në disa sura. Kemi thënë se Yahya alaihi salam është ngarku me shpatullën nga e xhallahu xhelaluhu dhe në katror të këtyre muslimanëve kanë qenë edhe një varq porosish pesë prej tyre që jahë i a.s. i kam ledhë gjematen e ti në gjemi, në bejtën mëkdis, në onë në kutsë, në palestinë e satshme, në atë gjemi në shajnë, për gjemive të shajnë të të, të muslimanëve, a ti i kam ledhë dhe u ka thënë së Allah më ka porosit me 5 porosi, që ti mësej për vetit të pënej me to, por edhe të amësej juve që edhe ju të pënej me to. Dhe gjithë porosi që ka shpalosë, Yahya alayhi salam yakasin ka një shemb do thot kësaj porositë që me kuptu më kuptua më drejt dhe më mirë. Andaj porosia e parë ishte se Zoti xhellahu ala u ka porositë dhe ju ka obliguar që vetëm atë adhuroni dhe mos i bëni shok në adhurim. Pastaj ka sjellë shembullin e kësaj duke thënë nga se shembulli i atij që adurojnë dikë tjetër pas Allahut është sikur se shemblë i një njëri u cilë e ka marrë një argat një punëtor e ka pagu nga pasuria dhe djerësa e ti dhe i ka thënë kjo është të pia ime dhe kjo është arra ime këtu punak e ka pagu gjitha e pastaj kjo punëtor nga papërgjithsia e ti dhe kjo punëtor nga pandërshmëria e ti nuk ka punua në arën e zëtë një që e ka pagu për ka punua në arën e E këmëshiju dë vetë afrate Ajë asë e ka pëgu Ajë asë e ka thirë Asë nuk e shpëllet asë asëgjë Andë e lojë e lërë është bëmirë Se si është kryu e si është ajë cili vazhdimisht kujdesit për neve Ajë në begati dhe ajë në shpëllet Dhe ajë në ruan Andë e ajë kërkan që ne të punojmë Të punojmë në drejtim Të adhurim ndajti Dhe kjo është jo vetëm kërkje svetara Por është edhe e loj kurin situata të vështira, kurin situata të ngushta, kur do të më kërkuhë diçka që të duhet ku drejtohesh. Ka Zoti xhallaluh. Anez di si kurse prat ty Allahu motu përgjigj, përgjigj gjithë përgjig, Zoti xhallaluh. Kësh Kjo shkon kështu, ti ati përgjigjesh, ai ti të përgjigjet. Edhe pse ajo që na përgjigjtë Allah nuk është shumë më e madhe, pse ne që mund të përgjigjemi atij. Dhe kimi thonë se na dha me Bëj badatë Allah në Gjellë Walla duke mbajtur kukën, sejtë dhe vazhdimesht është e pa mund shme që të shpaguem edhe një nga begatit më minimale që i gizohem njëtë në kësaj bote. E lërëma sa ka begatit që asë nuk i dim që i kemi sa ka mirësi që nuk i dim që i kemi sa ka fatkeci që Allah në arruan për tyne e që asë nuk i dim se kanë papë nësimën a godit Allah në arruan tyne. Andaj, për tyne Përgjeta këto Allah në Gjellë Walla që ne spaku simbolikisht do thotë të, të adurojmë Allahun xhallahu ala si shenj falërimit dhe mirënjohjes për mirësitë begatit dhuntitë shumë të çajin eve në jetë. Prosia e dytë është se Allahu xhallahu ala ju ka urdhëruar të falë namazin. Andaj kur dikush privuet të falet, ka thënë mos të kthehet djathas as majtas. Do të atë nuk është e kërkuar vëtë me falë namazin të ndruat zërë Edhepse namazin është nga obligimet më madhore në islam Obligim praktik Praktikisht që ti e adhronë Zotin Gjellewala Pas besimit në allonë nuk ka obligim më të madhë se namazin Andaj dhe kërkjesa për te është bërë e shpesht në kurant Gatë një dësure Zotin Gjellewala kërkën ganeqë ta folim namazin. Mir po namazi nuk është thjesht njëri me ndajn kom me me zbrit poshtë, me u ngrit dhe me ra poshtë. Nuk është kjo kërkesa. Po namazi i nderuaz është një shkollë edukative ku besimtarit edukohet në shkollë, mëmësimet e duhura. Andaj nuk është në rregull që më shkon në shkollë, edhe më shpesh kurjo. E në fund më thon, unë keshë shkollë. Nuk është kërkesa më shkon në shkollë vetëm një klasë me dalë, po. Po kështu është me shkum klasën me mësu. Andaj na mozni, kurse kërkoni vetë po vjen do u fala on dolavën. Jo, jo. Ti jeton në shkollë to. Ti duhet më marr mësimë këtu. Vjen e merr mësimin në shkollë. Vjen e merr mësimin në shkollë. Që çdo të shkolla. Prandaj, nëse dikush kon shkollë një viet, edhe vetë hin edhe dal pe klasë, asgjë nuk përfiton, asgjë nuk mëson. A ka të drejtë në fund të për fundimit të shkollës të kërkan qertifikim se ka kry shkollë nëse diplonë, të ikon shkollë, po të mësime si ke mësu, të i kurë shqepit, gjithë e i kino të adopta. Kënda edhe, namazë e është shkollë edukative, në mësojmë këtu. Në mësojmë dhe kërvi më falë me gjemat, në mësojmë shumë. Dhe më thonë, kër të një safrën me vlanë të në muslimanë, Shekoku to të gjithë jemi të barabartë. Nuk përcaktohet këtu dash safat as në bazë të moshës, as në bazë të dijes, as në bazë të kurçkafit. Çaja që ka ardhur para janë zën safin. Nuk bën më iksy hall ku tani në qaf, apo për më pikë ngu njerëz të përvesën qofse, është safi i zbrazë ose ka arsye njëri. Po në esenc, çdo kush ulet ku gjend vend të zbrazët. Gjithashtu këtu jemi të ngjitur të ngjeshur jemi me tjetrin. Afër Dhe përgambiri sër Allah sërë mësa E rafel të namazin Kthej ka gjemati dhe thënëte Dresht një safat I stëvu Dretohuni Pasët e thënëte Vële të khtelifu Mosu dani një përpani për mas Fe të khtelif e kulubu kum Nga se kështu ju danë dhe zemrat Po lidhë në në saf mirë që të lidhë në zemrat mirë Në në shkollë edukative Këtë mësohemi me më u lidhë me një një tjetërin Këtë mëso Këtu kërë thot imami Allahu Ekber Të gjithën Allahu Ekber Mësojmi disciplinë, mësojmi regullë Këtu mësojmi që t'jemi të Edukuar si me respektu dhe me ndëgjudikan Jo gjithë kosh si ja mërmenja E kështu më ratë Nëjë ka shumë si me që t'jemi bësh namazin me gjemat E dhere më namazin dhe dhe t'ju Përëndaj djetarë kanë thonë të ndërlëzët Se njëri para zotit dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dyherë njëri delë për Allah të manum nëse daljën e par e ka të regullume në regull daljën e dyjtë ka me kënë shumë regull nëse daljën e par nuk është regull as daljën e dyjtë nuk mund tjetë në regull cële është daljën e par e cële është daljën e dyjtë daljën e par për Allah të shkur daljëm namaz këthejmi këhaj marim të këbirë dhe në më ufalë Nëse kët dalje rregullojm, dalim mirë për Allahut. Të përkushtuar, të disiplinuar, nuk shikojm gjathë dhe majtas, nuk lëvizim lëvizje të panvojshme me dorë ose me këmbë ose me sy jo kështu më radh. Kë shikojm tek vëni i sejdës, jemi të përkushtuar, nuk lëvizim me sy anash e kështu më radh. Nëse kët dalje për Allahut e kemi në rregull, atëra dalin për Allahut nesër kur dalim me don logarikën më pas në rregull. Dhe këne me dojtë për azotin me dollë në gari nesët Për gjithë shka Allah u gjallë në ala thotë Me nja me lë mithkale dhe rretin Khajrën njëran Kush Bën mirë sa një grimca Ka me e pa nesët Edhe kush bën keq sa grimca Ka me e pa nesët Ku ku është e nesët Kër dalin për Allah u të më dojnë Kër njëri u t'i prezentohet Aja qëfar ka për Andaj Muhammedi sallallazëm ka thëmë një adith Gjdo kujt për juve, ka me i folë zotivet. Ka me dalë para ti me do në lëgari. Dhe ku në riu, thët për i gamersëm, dalë para zotit. Shikon djathas, nuk shepës dënimit Allah në rrët, zjarët. Shikon majtas, nuk shepës dënimit. Shikon për para, shë atë që e ka pregadit, e ka bërë punë të vetak. Për ndaj nëse e ka regulu qëndrimin para Allahot në këtë dunja, i ka nejtë Allah të mirë, i disciplinuar, i ka nejtë në regull, i ka dal në kohë, me lejnë Allah të gjellohur edhe nesër, do tjetë dalje faqebar dhe për Allah të mënu. Këtë në dy dalje, e regulon të parën, të regullot e dyta. I rrimë gati të parës, pasta i zotë i gjellohat të ndimane të dyten. Dhe gjitha këto a rrimë kjush për mes namazit. Nëse na i rrimë gati namazit si duhet, me ato regullat që, Jan të shpjeguar ato disa përditësuam edhe më herët, atëherë ne po dyshim se do të jemi, do të jemi të përgatitur për me dal për Allah xhallahu xjalaluhu. Por si atë që Jahj i Alaihis salam i dha popullit vetë është Zoti xhallahu ora u ka porositur me xherim. Çdo popull ka xheruar. Në forma të ndryshme, mirë po kanë xheruar, e kanë pasur obligimin e xherimit. Edhe popullt e mhershë e ne e kemi për obligim të agjërim muaj Ramazan ndërsof pas Ramazanit kemi agjërimet shumë ta por që janë vullnetare, janë na file mirë është që besimtare mos me umjaftu me agjërim vetëm me obligimin në regull është ajo, burqën e ka kry për mirë për mirë është që gjatë vitit me agjëru edhe dit tjera veçanresht në këto dit të dimrit Shum nga shokët e pejgamberit alayhis salatu vesselam të dërozën, do thotë, janë gzuar dhimnën jo për shkak të borës së acarit. Sa shtir, edhe pse në ato vende ata ska pas acarit as tani, por megjithatë është ndryshim i klimës. Është një ftoft që dha të tjerë shkon. Janë gzuar dhimnën për 2 vjet. Pse ditë i ka të shkurtra, e mundesh lë të mëxheru nafile. Nuk është vap, nuk të kop etja dhe net i ka të gjata mundesh me i shuizu për namaz e i badet vera nuk është shtur dit në ka të gatë magjeru natë në ka të skurt, kur me flejt, kur mu fal nuk është shtur andaj shuizu e këtë mirësi nga se pejgamberi sallallahu alesem të ndërlozër agjerante do tëtë në filet shumë ta gjëtë të hanë tajtë agjerante i përësës e shokë të ti që magjeru 3 ditë nga qdo muaj nëse ki mundësi mas me kalu muaj Pa i agjeru 3 ditë, bëna Veqë e një tashtar në këtu Në këtu ditë të, të dimrit Që realisht agjerimi nuk është shumë i fështirë Si kurse vere, sa përë A në ditë është e shkurt Në katër e gjys Akshami i fëtari Ndërsa nuk ka vapë që me të kapë etja Andaj njëriu nëse e ka të sigruar etjen Me lena, lagja, leura, për uria, për malet Dhe fitën se vapët mëaja Të ndërëzër Sa fasot këni mundësi G Mirë popullësi sot kur është frymëra e acar për jashtë, mundsoni sot keni mundsië, di që të gjithë nuk kanë më nzon xhami, prapse prapë diku do të mbetet jashtë, por sot keni mundësi të ngushtohemi edhe të mbushim safat. Këto përpara gjithmonë, hoxha ju ka porositë me i, safat, i mbush një safat, andaj mbushni safat sot keni mundësi të ndozroni. Mosleni të bashira ngushtoni gjithmonë, gazet shkur të kemi edhe pastaj dalim doras sot sepën e marrim nëse e kenë mundsu në njëri më më rana, me u falmëran amos me kapacari për jashtë. Dhe Të agjërimi në file Tha pe i gamberi Alehi sratu samë Në këtë hadith sa është madhështu E shikar pasajti a javlen Me elon vit një dit Pak etur dhe pak i uritur Për me e fitu këtë seba për ka qëtë madhë Ka thënë Muhammedi Sallallahu sallam Më nësa me jau më nëfise Bilillah Kush e agjëran një dit Për hirtë zotit Një dit Agjëran të hanën, të ajten be ajërimi i ndërrëshme. Padojso se më i madhi është ajërimi obligativ. Mirpo, shpoblim të madh ka ajërimi, ajërimi vullnetar. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu vesselam, kush e ajëron një ditë në rrugën e Zotit për hir të Allahut, e largon Allahu 70 vjet nga zorr i xhenemit. Prandaj në një rre 70 vjet në një devë të shpejtë sa mund të kaloj, bajage kërë shumë kalon. Ngase natkohje në matme, me, me devën ka poshtë më transportues. Po 70 vjet baje larg, ko një ditë, e dy ditë, e tre ditë, përmonin jetën tënde sa ditë këtu mund të bën, aq më largin nga dënimi dhe hidhrimi i Allah xhallahu ta'ala. Gazxhirimi është mbrojtje, sikur dha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "As-siyamu junnah." Azhnimi është mbrojtje, të mbron, të mbron nga fjalët e këshia, nga sillet e këshia, të mbron nga zjarri i xhenimit, nga hidhrimi i Allah xhallahu ta'ala kështu më radh. Prandaj Yahya alayhisalatu Allahu ju ka porositë me azhrim. E si e sëllë shemblë a gjërimit, thënë nga se shemblë ati që a gjëran, është si kurse shemblë i një njëri i cili e ka një parfum me erë të mirë, edhe është me shëqëri, edhe ata shukët e vetë kanë qepë shumë qaj me qilat parfum me jërdhira mirë, nga sa i veç me ha pak vrimën e parfumit, e mbushu dhomën erë, paramëndadhe me i parfumos. Andesë kurse ka në hadith, pekamberit Alehi Sratosan, se era e guajë sa xhjeruarit tek Allah është më e dashur dhe më e vlefshme sesa era e miskut më të mirë, era e parfumin më të mirë. Prandaj sot në këtë botë sa ka parfuma të Stride, të Stride ka shumë, ka doshta vet 15 ml mililitra dvogla shumë mund me strijt, rral, të kushtojnë doshta më mirë euro. Parfumi Stride i rrallë, kaskë parfumar të Stride Edhe nuk ka mundësi krejtë njeriu në dunja me u parfymos me atë parfum, nuk ka mundësi. Ma di dhe më do, hala më të lirë s'kan mundësi këtu me u parfymos. Nuk është e mundshme, si ka mundësi t'hire? Ndërsa ti mundsi me u parfymos me një parfum, hala më mirë se çdo parfum që dunja që është. Te Allah me kon më dashaj, ajo është era i Jeruzalemit. Era që, do thotë, ndoshta edhe ty të bezdis ajëherë, që ti do të të bardhsi asaj era. Ellërma e Bezdis dhe tjetrën e ra, do të thajë gojës nga agjërimi, por Te Allahu xhallallahu akbar kjo është era e sakrificës, Te Allahu xhallallahu akbar kjo është era e, e nënshtrimit, është era e përuljes, është era e dëshmërisë se ne për hir të Allahu xhallallahu akbar për hir të dashvisë ndaj tij, i m'dgasum që për kohës së për një periudhe caktuar kohore, nga mëngjes deri në mbrëmje, ta llojmë edhe ushqimin edhe pijen. Edhe atënda kurse kemi obligim, a ndaj të ndrozer siku se thaj yahi alaihissalam nëse ti më nëntur me ta kryer pun, punën. Edhe thosh kët punën më kryj çta? Sa periup që kaç, je të pagu. Kur je me pa punën, ai leç e ka kryer punën që ti ke kërkuar, e ka bërë shumë mirë. Mirë po ka vonë çura e poshtë dhe kto se ki rregull ta kryeva. Edhe se po ta rregull ta kryva. Ato se ka pas bërgj. Ato e ka bon ga mirësi atij. A do të ndjen më shumë? A sprinton me ti repet me të krypum pse? se kjo leqë po ta krym punën obligative që shduat po edhe ato që se ka barch për e krym mirë edhe ato që se ka obligim për e krym mirë a në keb me kurdoz e kjo është buri mirë është njeri mirë pra edhe muslimani do të atë jo që e krym agjerimin që shduat Ramazanin kjo është absolutisht e fa kontestushme mirë pa a i e krym edhe në filen agjerimin vëqanesht do të atë ashtë në këto dit të dimit e në në nëzër në në në në në shëzonë sot këtë mundësi, marrë mundësia, tash në kusht obligative, por shëzonë mundësinë me agjëru të hane vetëve ose 3 ditë nga ditë e, e muajit që ka porositur pejgamberi alayhi salatu vesselam, elapsa më të mira janë ato 12, 13, 14 simbas kalendarit tagrimit honor, do të muaj të muajve me hën në tagyim aty këshut 12, 13, 14 ose 13, 14, 15 jan 30 të mira të muajit magjuh. Po sikimun si këto 30 ditë të tjera, çfarë do kuft? Për 30 ditë çdo vjet dit ka rritë magjheru e mëfitu ton këto të cëvot mad e këta vëmit të Allahu xhen leura, bëso që çdo kush nuk për një vjet nuk prit ton me një ditë gati kësaj pune inshallah. Andaj kjo është porosia e e tretë që do thot Yahya alayhi salam ja vaj puple vet. Është afër kuazan nuk podu as më prit golemard deri kur zakonisht e thirë me zanin. Po shkak se edhe e, kemi sot një gjë ndaj pak më të veçantë edhe me klimën, qe sallallahu xallahu xelalu që Zoti të na beqaton me mirësitë e tij. Edhe sallallahu xallahu ala që në këtë acar dhe këtë ftoftë të gjithë të gjithë muslimanë me Zotin i ndihmon. Ata që janë të varfër, ata që janë të dobët, ata që janë të shkretë, të ngrohtë, kur që nuk kanë mundësi të ndërgjerë me vetës të siguruë vetes një ngrohi minimale për vetën e familjen e tij, Zoti i ndihmoft. E neve na bofse beap që ne ti gjindemi pran atyre që kanë një nga vëllezër dhe nga nga fqinjeton kanë më të dy porosit tjera që ja ja e zemja dha popullit vet por si kemë me të aty inshallah në në ligjëratën e ardhshme e Tashkark ku azonet drejt si sa pat mirë rëdhët në prap mirë sa të keni mundësi ngushtoni ngase nuk është gjatë xhumaja shkurtë alhamdulillah ndërsa për kët ngushtim që ti sot e bën për Allahun tën ta të zënon Allahu xhalla uale edhe dynjen edhe edhe ahiretin zoti ju shpërbleft me kaç që do fomos sallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jithë